بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سوره الفاتيو ني سوره القيامه يenye سوره يا 795 بسم الله الرحمن الرحيم mwenzengu anasema لا اقسم بيوم القيامة Naa na siku ya kiyama wala ukosimu bin nafsi al na, na nafsi itakao ilaumu nafsi ya mtumwe memei ndo itajilawamu kwa nini isiongeze spidi katika kutenda memei aya hasabu al insani eviadhani manadam al lan ya kwamba hatutukuwa na uwezo wa kuikusanya mifupa yake bala ukweli ulivyo ni huo kwamba tutaikusanya mifupa yake tumfufuwe, tumrejeshe katika hali ya uzima kama alivyokuwa duniani. Kadirina ala an banana. Sisi ni waweza wa kuipanga mifupa yake mpaka mifupa vidole. Bali yuridul insanu bali anataka mnadamu liafu jura amama afanye jeuri mbele ya Mwenyezi Mungu wake. Ya salu, kwa jeuri yake anasema ayana yaumul Li ni hiyo siku ya kiyama anauliza. Fa idha barqal Mambie wakati kodoka macho yake wa kamar na ikafutwa nuru ya mwezi wa jumi'a kamar walqamar yakakotanishwa jua na mwezi yakulu linsanu ya idhin atasema kila mwanadamu siku hiyo kila mwanadamu atasema ainal lewapi lawapi pakokimbilia kala hapana la wasara hapana pakokimbilia ila rabbika yaumaidhin ni mustaqar kwa wako siku hiyo ndiyo mahala patukufu ndiyo makao makuu yunab'u al yaumaidhin yawma idhin, bima wa akhar, ataelezwa mnadamu siku hiyo kila mwanadamu ataelezwa malipo ya yale aliyoyatanguliza na aliyochelewesha bali linsanu ala nafsihi basira si hivyo tu lakini kila mwanadamu atakuwa ya nafsi yake ni shahidi atakuwa akiona yake ya uwazi kabisa yale ambayo ameyatanguliza walo alqama aadira hata akitaka kujitetea hatoweza la tuhariki bihi lisana kalitajalibi yasemekana kwamba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipokea Qur'ani kutoka kwa Jibril takimwahi kabla ya haja hajamaliza ya mwalimu Akapewa mafunzo haya kuambiwa usitikishe kwa hiyo Qur'ani ulimi wako kabla kwa ajili ya kutaka kufanya haraka Ina laina jama'ahu ni yetu sisi eh, kwa hiyo Qur'ani wa Qur'ana na kukusomesha kwa hivyo hakuna haja ya kufanya haraka fa kara anna fa ttabi qur'ana wakati tukesha kuisoma sisi mbele yako yani kisha kusoma jibril mbele yako ttabi qur'ana basi nawefuata msomo wake thumma ina alayna bayana kisha hakika juu yetu kuibainisha hii Qur'ani Kubainishia tafsiri zake undani wake na maneno yake kala wacheni mna ukaini wacheni kufanya pupa bal tuhibbuna al la lakini mnapenda kufanya pupa tu nyie watadharuna mnapenda kufanya pupa ya starehe hapa duniani watadharuna al mnaacha kujiandalia na kujit Eh, kwa vizuri kwa ajili ya akhira. Wujuhum ya idhin nadira. Nyuso za watu wema siku hiyo zitakuwa zenamawili ila rabbiha nadira, Kwa kama wake zitaangalia. Wa wujuhum ya idhin basira. Na nyuso za watuovu siku hiyo zitakunjana. Tadunnu ayufu alabiha biha Zitakuwa na hakika ya kufanyiwa adhabu ya kuzivunja tindi za mgongo wako kala wahakika, idha balaghatit taraki, wakati e, roho ikifika kwenye vifupa vya shingo inahama dunia wakila na pakasema akaambiwa kufa, manraq ni nani mganga wako atakayokuja kukutibu wewe ili roho isitoke Wadhana dhanna annahu akayakinisha mnadamu huyo kwamba sasa hii ndio safari ya kuiepuka dunia. Waltaffatisqa bisaqain zikapishana miundo ya miguu kuliani kushotoni kama kawaida mtu anapoanza kufa ananyoosha mguu wa kulia na kunja wa kushoto na kunyoosha kulia na kunja wa kushoto Taiki kitu yote roho tena. Ila rabbika yawmidunil masaq kwa wako siku hiyo ndiyo mahala pa kukumbiwa. anapokumbiwwa mja. kwa wako anakumbwa kumbwa kupelekwa kwa wako. fala sadda wala salla lakini mwanadamu mjinga kafiri mkaidi si mwenye kutoa sadaka wala mwenye kusada. hasa hatoi sadaka wala hasadi walakin kazaba wa lakini ukadzibisha na kuzipa mgongo ambri za mwenyezingu Mungu aya sabul ev yanadhani thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta walakin kadhaba wa thumma dhahaba ila ya yatamatta lakini mkadhibisha na kuya mgongo maagizo ya Mwenyezi kisha kaenda kwa jamaa zake yatamata pamoja na kujibodoa na kujipotosha na, na kumaringo eh? kujibidua namna anavyoonyesha kujionyesha yeye eh, zake uwezo eh, wake uzuri wake Awala laka fa aula bora yako wewe ni kuachana na hayo hiyo ndio bora thumma awala laka fa aula tena nakumbia tena kurejeshea bora yako ni kuachana na hayo fa aula hiyo ndio bora na kwa tafsiri nyingine Aula laka fa aula hiyo adhabu wewe kwa kukaweka ni bora aya hasabu al insanu mwanadamu nadhani kasuda. ya kwamba wa bure Ale toa kilala alam yako min mani yumnah kwani hakuwa yeye denda denda tu la mani asili yake yeye ni denda la mani tu thumma kana alaqatan fakhalaqa fasawa kisha akageuka kuapande la damu ya loganda mwenyezi Mungu akaliumba pande hilo binadamu baada ya kulifanya pande la nyama akamfanya binadamu kamili kwenye viungo sawa sawa faja'ala minhu zawjayn akafanya mwenye zimku kutokana na mani hayo aina mbili za viombe al-dhakar wal na dumin Alaisa dhalika biqadirin ala an yuhya al-mautah hivi haitoshi kuwa hiyo ni dalili ya kuthibitisha kwamba mwenye Mungu subhanahu wa ta'ala ni muweza wa kuwafufua maiti bala wa ana dhalika min ash-shahideen Allahu